Настане пора, ваші онуки полинуть у небо, земні ланцюги впадуть. Корабель безшумно плив між іскристими світами, а слова рода пісенно карбувалися в глибині серця. Тепер ви збагнули, любі сини, марність невмирущості для тих племен, що нині йдуть по землі, що змагаються заради дрібних потреб для яких світ обмежується городищем або власним притулком, а невмирущість для володарів, що жадають влади над всією землею. То велике зло не лише для людей, котрими вони володіють, а й для них самих. «Чому?» – не збагнув Зарислав. «Рано чи пізно настане утома. Обмежене тіло вже не вмістить нескінченного потоку подій». Людині захочеться умерти, бо повз неї тінями проходитимуть люди, її діти, онуки та правнуки, а вона лишатиметься в самотині, не маючи змоги перервати поповину остогідлого буття. Безсмерті для такого володаря стане прокляттям. «І так буде завжди?» – сумно запитав Зарислав. «Ні», – дзвінко мовила Лада, – Прийдешність відкриє людям небувалі світи. Ваші правнуки піднімуться зорі на далечінь, відкриють браму до інших людей. Ось тоді знадобиться невмирущість, бо перед мандрівниками постане вічна дорога, прекрасна і казкова. Складіть нові билини для нащадків своїх, посійте в їхні серця зерна радісних мрій. Вони дадуть буйний квіт у краю свободи. Зарислав слухав, ніби в півсні. Купався в звуках заколисуючих слів, пив широко розкритими очима, вухами, всім чуттям, нові враження, знання, розуміння, і повнився тривожним передвістям нових таємничих шляхів. Пастка. Минуло три дні. Побратими прощалися з родом і ладою. Їм дали на дорогу припасів, тепле вбрання. Зариславові ж поклали в потаємну кишеню сорочки, маленьку кулясту пляшечку, ніби вирізблену блину з чорного каменю. Вона порожня, мовила обіймаючи яровита лада. Набереш в неї води і матимеш те, заради чого вийшли у далекий край. Звичайна вода, стане живою водою. Так, не можна оживити мертвого, загоїти рани і навіть стати невмирущим, якщо... Лада схилилася до вуха Зрислава, шепнула кілька слів, відсторонившись, суворо глянула в очі. Тільки затям завжди, доки ти серед світу, доки поміж рідними людьми, доки прагнеш вести їх до кращої долі, Острігайся переступити межу невмирущості. Осягни безсмерті лише тоді, коли захочеш прийти до нас, коли зоряний край не вблаганно покличе тебе, коли земля вже не втримає твого серця. Чуєте, діти, літаючим кораблем по братимів перенесли вз долини на високий гірський плай. Їх чекав мовчазний провідник у тряному вбранні він нічого не запитав, не здивувався, побачивши велику літаючу кулю, лише затулився від неї широким рукавом, ніби захищаючи очі від сліпучого блиску, ішли побратими крутими стежками, наче одривали щось від душі, оглядалися, сподіваючись, ще побачити в небі зоріну колісницю казковий корабель рода й лади. Нагори були мовчазні, простір порожній. Провідник приправив мандрівників через грізний водокрут, допоміг вийти з човна, сам одразу ж відштовхнувся вислом от берега і поплив назад. Незабаром на тім боці вже не видно було нікого. «Що ж тепер?» – запитав вітрограй. «Хто поведе далі?» «Знаємо стежку», – впевнено мовив дуб. Вона виведе нас аж до поселень, де є люди. А звідти до моря. «Я ще маю бути в городищі», – раптом озвався Зарислав. «В якому здивувався дуб?» «Там, де був раніше».